Ostallaritzari buruz hitzgin nahi dugu gaur, oso kezkatuta entzun ditugulako azken orduotan arabako Bizkaiko eta Gipuzkoako ostalariak. Beldur direla diote eta legeak aldatzeko ere eskatu dute euren negozioetan, Lapurretak egiten dutenen kontra ba zigorrak gogortzeko edo behinzat zigorrak bete ditzaten. Bilbon egin dute Gerraldia, Arabako Bizkaiko eta Gipuzkoako ostalari Elkarteko ordezkariek azken hilabetetan, lapurretak eta Ostalaritzako langileen kontrako erasoak egon direla diote eta eraso hauek gero eta bortitzagoako mendirela eta epaileen pues, e, ba ez dutela e, laguntza handirik somatzen atxilotu bai baina ondoren asko uzten dituztelako agertu dira aske uzten dituztelako agertu dira, Kesu. Mikel Aiestaran, Gipuzkoako Ostalaritza Elkorteko koordinatzailea dugu, telefonoz bestalde, Mikel, egunon. Egunon. Kezkatuta zaudete? Bai, bai, bat, atzo federazioaren bitartez eman genuen prentxabarrekoaren bidez, da hori, hori salatu genuen, eh. Azken hilabetotan, e, Ostalaritzan, ba, eraso eta kalteak ugaritu egin direla, eh? eta, bueno, ba, eraso, erasoiek amaitzeko, ba, legea alatzea edo zigorra pixa askatu eskatu genun. Atzo dantzun genuen, beldur fizikoa ere baduzuela. Bai, bai, bai, udara, hori, azken hilabeta horetan, udaran, e, bos, bai, e, erasua, egon diela erasua, labanka batzuk egon diela, egindako lapurketak, eta, bueno, ba, bildurrare bai, ba, iritsi da sektorera. Udan, somatu duzu ebereziki? Ba, azken aldi honetan, e, ez bakarregure sektorean, gizarte osoan eurokorrea, pos, delikuentzia bo, gehitu eginda, e, kresiaren gatikan ere, e, go gogortu eginko zan, eta, e, udazkenetikan, guke gure asoziatun artean egindako bilera batzutan eh, kezka hori jaso genuen. Gipuzkoako ostalaritza elkarteko kidea zarazu lurraldeka aldea dago? Ba gutxi gora bera, eh, eh, eh, eh, hainbesteko aldaketa ez dago. Eh. Azkenean, eh, ba, eh, ostalariek mantentzen dute hiria ogeita oh, oh, labor duzirik eta eh, goizeko seitan eh, lehenengo kafeekin, azten dugu eguna eta goizteko zeitan ere bukatzen da azkeneko kopekin. E, ordu, bueno, espozizio handiagoa dago, e, irikiagoa dago jendeari, E, diru efektiboa ere manejatzen da eta, bueno, aldea lurraldekar ez ez dugu ikusi. E, batzutan bai bizkaian e, restaurante batzuein ziren lapurketa pistolaz, hemen e, gipuzko amaian ere e, gauean nabaritu dugu gehiago, baina, bueno orokorrean denak entzeko. Lapurretaz gain e, indarkeria maila handiagoa ere entzeman duzu, eh? Bai, bai, bai indarkeria maila handiagoa. E, esateizute guazkenean iaguk e, e, prentxabarrako bat eman genuen, egura asoziatu batzue labanka ze, bueno, kaso ezin zien eh hemen Eta legea aldaketa eskatu duzu eh zertarako? Bai, e, eskatzen genuen eh legea gogortzeko e, azkenean eh pues eh pentsatzen dugulako lapurreta edoraso hori egin egiten dutenak ba ordu gutxitan eh Euskalean daudelako berriz e, eta astebaldeko himendu hoietara berez ere bultatzen votatzen dialako eta bueno, beldur hori bada golako. E, tira, aipatu duzu, zertarako aldatu nahi duzuen legia, zer gertatzen da? akaso Errepikatu egiten dutela askok? Hori da, e, hori da. Bo, azkenean, e, donostian adibidez, arazo hori ere egon zen. Berreze errepikatzen dutela, e, lokal horretan sartu nahi duela berreze laporretak egitea, eta hori bueno, arazoak sortzen dira. E, ze erantzun espero duzu, eh? Zurene eskairaren aurrean. Bueno, ba, eh alderdi politiko guztiei eh bidaliko zaie, bueno, eskaira hori eta, eta eskatu za berraien programetan ze zenurri hartu barretutzen eh gai honetan eta Espainiako kongresuko Diputatu ere bidaliko zaie e, eta espero dugu bueno, ba, erantzun positiboa izatea. Mhm. Uh -huh, bueno, ba, jauso dugu zuen Kezkaren Berri Mikela Iestaran Gipuzkoa Kostalaritza Alkarteko koordinatzailea eskarre asko Euskadirrateko faktorean izategatik. Zuei bale, berdin gerarte